49. Рибка в розбурханому морі У 1911 році Лайонел Бойд Джонсон досяг уже такого високого інтелектуального рівня, що відважився попливти сам один з табагу до Лондона на шхуні під назвою Пантофелька. Він прагнув здобути вищу освіту. Він вступив до Лондонського інституту економіки і політичних наук. Але його навчання перервала Перша світова війна. Він пішов у піхоту, відважно воював, отримав офіцерський чин. Його ім'я чотири рази згадували у військових звітах. Під час другої битви під Іпром був отруєний газом, лікувався два роки, потім його звільнили з армії. Потім він піднявся на борт своєї пантофельки і поплив додому на тобаго знову сам. Залишалось тільки 18 миль до рідної гавані, коли Джонсона зупинила та обшукала німецька субмарина У-99. Лайонела взяли в полон а його маленький кораблик варвари-німці використали як мішень для артилерійських навчань. За цим заняттям їх знанаська застав британський винищувач-ворон. Субмарина не встигла зануритися, британці її захопили, Джонсона та німців взяли на борт, а У-99 потопили. Ворон прямував до Середземного моря, але так туди і не доплив. На кораблі вийшло з ладок керування, і він міг тільки безпомічно бовтатися серед хвиль, чи ходити великими колами за годинниковою стрілкою. Нарешті він досяг островів Зеленого мису. Джонсон прожив на тих островах вісім місяців, очікуючи, доки знайдеться спосіб дістатися західної півкулі. Потім він найнявся матросом на рибальське судно, що перевозило нелегальних іммігрантів до нью бедфорда в штаті Масачусетс. Але судно викинуло ураганом на берег неподалік Ньюпорта на Родайленді. У той час Джонсон уже дійшов висновку, що яка сила намагається закинути його кудись, невідомо задля чого. Тому він вирішив пожити в Ньюпорті. Придивитись, чи не це місце йому судилося. Він найнявся садівником і Теслею до славетного маєтку Рамфорда. Протягом цього періоду Джонсон бачив багатьох видатних гостей Рамфордів, У тому числі Джей Пі Моргана, генерала Джона Джей Першинга, Франкліна Дилано Рузвельта, Енріко Карузо, Уорена Гамалєеля Гардінга та Гаррі Гудіні. Тоді ж закінчилась Перша світова війна, що вбила 10 мільйонів людей та покалічила 20 мільйонів, серед них і Джонсона. Коли війна закінчилась, молодий гульвіса з роду Рамфордів Ремінгтон Рамфорд IV надумав здійснити подорож навколо світу на своїй паровій яхті Шехерезада, побувати в Іспанії, Франції, Італії, Греції, Єгипті, Індії, Китаї та Японії. Він запросив Джонсона пливти з ним у ролі першого помічника капітана, і той погодився. Ця подорож дала Джонсонові можливість побачити в світі багато див. Але входячи в Вомбейську гавань, шахерезада в тумані налетіла на рифи, врятувався лише Джонсон. Він прожив в Індії два роки. Став послідовником Моханда Саганді, був заарештований за те, що очолив групи індійців, котрі висловлювали свій протест проти влади Британії тим, що лягали на залізничні рейки. Коли термін ув'язнення скінчився, Джонсона відправили державним коштом додому на табаго. Та він побудував нову шхуну, яку назвав «Пантофелька-2». А тоді поплив на Карибським морем, нікуди не поспішаючи, у пошуках того шторму, що приніс би його на берег, точно призначений йому долею. У 1922 році, рятуючись від урагану, він зайшов до Порто Пренса на Гаїті. Острів був у той час окупований морською піхотою Сполучених Штатів. Там Джонсон познайомився з Зерлом Маккейбом, який блискуче дезертирував з морської піхоти. Маккейп, ідеаліст-учень Капрала, ніде не вчився, здобув освіту самостійно. Він украв гроші, що мали виплатити його роті на відпустку. Він пообіцяв Джонсонові 500 доларів за доставку його до Майамі. Вони підняли парус і вирушили до Майамі. Але шторм викинув шхуну на скелі Сан-Лоренцо. Шхуна пішла на дно. Джонсон і Маккейп, зовсім голі, уплав добралися до берега. Сам Боконон так описував цю пригоду: "Рибинка викинута злим прибоєм" Я задихався повз та й став собою. Він був зачарований. Вийти голим на берег невідомого острова – це була така таємниця. Він вирішив дати пригоді йти самій собою і дослідити, як далеко зможе зайти чоловік голий і тільки на солоної води. Це було його переродження. Біблія каже в одній із пісень «Будь як дитя, я дитя по сей день». Як він прийшов до імення Боконон дуже просто. Боконон – це була вимова імені Джонсон, Острівним діалектом англійської. Що ж до діалекту? Діалект Сан-Лоренцо заразом і простий для розуміння, і складний для запису. Я кажу, що він простий для розуміння, але це моя суто особлива думка. Інші ж вважають його настільки темним і заплутаним, як, скажімо, баскський. Тоді моє розуміння його треба вважати близьким до телепатичного. Філіп Касл у своїй книзі дає фонетичну наочну демонстрацію діалекту, і йому дуже добре вдається зловити цю чудернацьку мішанину. Він обирає для зразка відомий віршик. Зірко зіронько світи, подаючи його діалектом Сан-Лоренцом. Один із варіантів цього безсмертного вірша виглядає десь так: Зірка зіронько світи, у яка ж будивна дивна ти, яскравіша від свічі вічно світиш уночі. Зірка зіронько світи, у яка ж будивна дивна ти. На діалекті Сан Лоренцо, згідно з каслом, той же самий віршик виглядав таким чином: цвірко цвірко сивиту, йоку шубу туванту. Я сукуру вішу швєші, фічуну швітуну уші, цвірку-цвірку сівіту, йошу-шубу тувнату. Коротше, після того, як Джонсон став бокононом, а його рятівну шлюпку випадково знайшли на березі, цю саму шлюпку пофарбували золотою фарбою, і вона стала правити за ліжко для виконання ролі острівного вождя. Боконаном була створена легенда, що її Філіп Касл наводить у своїй книзі, нібито золотий човен попливе знову, як тільки наблизиться кінець світу.